Elan vatanin, ne dullën veç për pak Na pranun për, kur s'na pranun se ka la plak Do vishin, do shkojshin, do kthejshin me qef Do reshin, më qef, do i beshin edhe të vet Si me jetu më bingo, jetë a ketë ndryshe Ku bilum të ria, tu ma shtrum, katër qyshet Shuk dhe mi, hallo lypjn me orkësajde Po hajde, këqyre jetën me syt me shajzem Këna qën pë hallo, kur s'u këzum, këtë ven Këna hub, diçka që, kër kushtu na i këthem A th Qa kisht ndodh kish me nevi më pas rrit Në kusoh, mës me pas pos familjen Në zëtë si heroj Kishar sharu me nëjë fërka Rampu t'garantoj